وَمَا لِيَا لَا أَعْمُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Lalu laki-laki itu berkata وَمَا لِيَا لَا أَعْمُدُ اللَّذِي فَطَرَنِي Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku al Tuhan, Rob ya kita artikan Yang telah menjadikan aku Maksudnya tidak ada yang mencegahku untuk menyembahnya Karena ada bukti-bukti yang jelas Seharusnya kalian juga menyembah dia Menyembah Allah, Rob Jangan menyembah berhala. Berhala kan tidak bisa apa-apa. Kok disembah? Dibuat dari adonan, dari kue, dari sembah. Kok dimakan? Gimana toh? Ada Tuhan, kok mati? Gimana toh? Kalau ilah terjaun. kepadanya kalian semua akan ditembahkan. Sesudah mati. Kemudian dia akan membalas kekupuran kalian itu. Ini. Istibham ya. Kalau ada hamdha di awal, istibham. Bertanya yang tidak pengejawaban. Kadang-kadang juga sebagai kalimat negatif. Atakhudhu min dunihi alihatan ay yuridur rahman bi dzurril la tughni anni syafa'atuhum aku akan menjadikan dai istifham atau kata tanya di sini Mengandung arti kalimat negatif dan lafad ini sama dengan lafad a'an dartahum min dunihi selain Allah Mengapa aku akan menjadikan Tuhan selain Allah, yakni selainnya, alihah, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Kenapa harus menyembah berhala? Maksudnya berhala-berhala itu. Iyuridni, Iyuridni rahman, midurrilaturni'anni syafa'atun syai'at. Jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku. Seperti yang kalian dunga itu. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku Lafad air ini menjadi sifat bagi lafad uh, alihah Alihatan itu ya hmm. Ini iza lafidolali mubin Ini iza sesungguhnya aku Kalau begitu Seandainya nih ya, Seandainya Aku menyembah selain Allah Lafidolali mubin Berada dalam kesesatan yang nyata Ini kata si Habib itu Sudahlah Nyimah Allah saja Kan dua Rasul nggak mempan, datang lagi nggak mempan, habis juga begitu. Ini, ini, mengutubidrobiqum pasmaun sesungguhnya aku telah beriman kepada Rob kalian, maka dengarlah pengakuan keimananku, dengarkanlah perkataanku ini. Lalu apa balasannya? Lalu mereka merajam hingga mati. Kalian, ini, mengutubidut birobiqum pasmaun tidak hulir jannah. Kau nanya hal itu kau Jadi bukan didengar. Apa yang disampaikan si Habib ini kan dua orang Rasul sudah berhasil tergumupan datang lagi satu mengumpan Habib ini dari ujung kota itu dari pinggiran kota bergegas-gegas jangan Rasul itu jangan diapa apain dia naja kepada kebenaran dan dia tidak minta apa-apa selain uh, ingin memurnikan aqidah hanya ingin berdoa Allah saja apa balasannya si Habib ini pun dibunuh di rajam dilempari batu bahkan ada yang nyatakan diinjak-injak sampai uh, keluar macam-macamnya Allah Robbih. Tapi apa balasan Allah? "Qila dkhulil jannah" dikatakan kepadanya sesudah ia mati. Habib ini kan mati diinjak-injak tuh ya. "Qila dkhulil jannah." Masuklah ke surga. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa Habib An-Nazar itu masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup. Ada yang mengatakan begitu. Jadi saat diinjak injak itu dia belum mati, diangkat oleh Allah dimasukkan ke surga. Ada juga nanti setelah e, proses berikutnya di alam kubur kemudian dia masuk surga. Kemudian dia menyatakan Kaulah yali ta ya alamun. Ini, uh, ya. Kaulah yali ta ya alamun. Ia berkata, aduhai, korupia di sini menunjukkan manat tambih atau penyesalan. Kumi ya alamun. Sekiranya kamu mengetahui, bima govvarori robi, ya, ya. Ki la dulul dikatakan kepada ses sesudah ia mati. Ki la dulul masuklah ke dalam surga. Ini, menurut. Sesuatu pendapat dikatakan bahawa Habib Anazar ini masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup. Kau layaklah ia berkata, aduhai huruf ya di sini menunjukkan makna tanding atau penyesalan, menyesalkan orang-orang yang tidak mengikuti Rasul Rasul itu dan dia mereka orang-orang kaum intakiyah itu yang yang penyembah berhala, yang ateis, yang tidak bertuhan itu. Kau mialamun sekiranya kaum itu mengetahui. Bima gafaroli, bima gafaroli, Rabbi wajalani mina mukromin, bima gafaroli, Rabbi apa yang menyebabkan Rabbu memberi ampun kepada aku? Yakni penyebab Allah memberikan ampun kepadanya, wajalani mina mukromin dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Hmm, baru paham kan? Kalau enggak baca sejarah ini buah utusan satu utusan apa maksudnya ada kemudian ada seorang laki-laki yang datang bergegas-gegas wahai kaumku kaumku itu itu dari Allah itu mengajak tauhid mengajak untuk mengisahkan Allah tapi apa dibalasnya kamu diam diranjam ini sebetulnya kalau kita sering melihat televisi berita-berita sedih kan ya e, mahasiswa yang seharusnya mereka memiliki pengetahuan tinggi dan azab yang tinggi tapi tidak semua ya kadang-kadang kita -kadang coba lihat demo demonya kan sah-sah saja menyampaikan ya, ini keinginan dan pendapat inspirasi tidak masalah. tapi kenapa jadi brutal kan tiba-tiba mahasiswa nyobo nyobo itu kemudian dengan polis polisnya ketangkap polisnya disiksa motornya dibakar, mobilnya dibakar apa itu gitu ya sebenarnya itu Kemudian sebaliknya, nanti kalau mahasiswa ketangkas sama Pak Polisi, boleh juga disiksa sama orang banyak. Allah Rabbi, kenapa? Negeri ini ada apa sebenarnya? Bukankah kita saudara? Ya, paling tidak kalau tidak seiman, saudara sebangsa kan? Coba deh ya. Ini, makanya ada ungkapan. Eh, Pak Pianto itu ahli IT ya. Dia bilang, sebetulnya di negeri ini untuk sementara tidak butuh IT-IT amat. Dia bilang, dasar itu yang penting akhlaknya dulu, moralnya dulu. Nanti mengesul. Jangan dari kecil sudah di, diajaran IT, di teknologi, tapi e, akhlaknya bok-brok. Eh juga ya, kali gitu ya. Dulu kita kan, kalau ayah kita, ibu kita belum makan, kita belum lain ya. Kemudian kalau mereka lagi ngobrol, kita lewat, kita tidak berani. Bagaimana dengan anak-anak sekarang? Nah ini ya, mari kita renungkan. Kenapa sebrutal itu bangsa ini yang seharusnya menjadi teladan. Mahasiswa itu kan, Coba kalau mahasiswa itu kan sudah Playgroup, TK, SD, SMP, SMA Baru kuliah kan Kadang-kadang ada kursus ini, kursus itu Tapi kok e, Sama kayak pereman gitu loh Sebaliknya kalau mahasiswa ketangkap juga itu ya. Ini kita tidak menunjuk orangnya e, Kita mari mengadakan peran Kenapa? Ada apa dengan bangsa ini? Apakah karena memang tidak beriman kepada Allah Sehingga lumpur banyak Seperti kaum Nabi ini, kan banjir Atau kaum Nabi ini, Atau kaum Intakiyah ini langsung dibunuh mati oleh Allah itu, ni cuma ada beberapa pendapat, ada yang bilang intakia, ada yang bilang Kampung lain. Itu dulu ya, terjemah perkataannya kita lihat nah, ini. Jadi kita akan mulai paham. Oh, baca Yasin itu. Jadi dia berbicara sejarah dulu tu, sejarah tentang masa lalu, bagaimana orang yang durhaka terhadap Allah, ya dia ajak untuk beriman, mentauhidkan ber hanya Allah lah Rabbnya, itu ya, dan utusan-utusan mereka Nabi Isa waktu itu. Malah mereka menyembah berhala. Akhirnya dengan satu ucapan mati semua. Mengait. Wa ma liyalah ambudul ladhi fatorni wa ilahi turja'un Wa ma liyalah wa dan. Wa ma liyalah dan mengapa bagiku? La ambudu aku tidak menyembah al Tuhan yang. Kalau al ladina orang-orang yang. Di sini al ladhi sebagai penyembuh. Tuhan yang. Kotorni telah menciptakan aku. Wa ilahi dan kepadanya, kepada Allah, turja'un kamu dikembalikan. Ini kata si itu. Kenapa aku tidak menyembah Allah, gitu ya. Saat kaum-kaumnya tidak mau, bukan dibalasnya bukan beriman. Tapi dilempari, dirajam, dibunuh, gitu ya. Tapi dia akhirnya kan masuk surga. A'at takhidu min dun alihah. A'at takhidu min alihatan i yurid Nikah pelahkan. Iyo ridh. Itu kepala subro. Iyo ridhni rahman ubi uzurillah to ni ani syafatuhum. Shayauwala yang Apakah aku akan mengambil, akan menyembah, mendunihi dari selain Dia, dari selain Allah Ilah sebagai Tuhan Tuhan, menyembah berhala, menyembah yang lain, menyembah harta, menyembah jabatan. Apakah akan seperti itu? Iyo ridhni rahman jika menghendaki terhadapku ar-Rahman maha pemurah Allah bidurin dengan kemudaratan la turni tidak memberi manfaat aneh dari dariku, bagiku jadi Allah mah butuh kamu mau beri mana mau tidak juga silahkan saja ya, kan? hanya sudah diberikan jalan ini jalan yang baik, ini jalan yang lurus jalan keselamatan, kalau enggak ya sudah Allah tidak butuh ya. Ya. la turni, tidak memberi manfaat aneh dari, dariku, bagiku syafa'atuhum syafa'at atau pertolongan mereka syai'an sedikit pun wala dan tidak yunkizu mereka melepaskan menyelamatkan aku inni idzal fi dhalalim mubin sesungguhnya aku jika demikian pasti berada dalam kesesatan yang nyata Ini sesungguhnya aku idzan idzan jika demikian jika tidak beriman la fi mubin sungguh pasti dalam kesesatan yang nyata ini aman tu birobi fasmau. Ini sesungguhnya aku aman tuh. Aku telah beriman birobi kum dengan kepada Tuhanmu. Fasmau maka dengarkanlah aku. Ini setelah setelah dibunuh, setelah diinjak injak, setelah ditanjam dia masuk surga kan? Dia berkata, hey lah dah ini. Jadi masa lalu, kemudian masa yang akan datang kan belum dia masuk surganya ya, waktu itu tu. Hey lah dah dikatakan. "Masuklah al-Jannah ke surga." Qala oh, nah ia berkata, "Ya laita alangkah baiknya sekiranya kaumik kaumku, ya lamun mereka mengetahui kalau saja kaumku yang kuajak." Tadi kan ada dua rasul, dua rasul ngajak enggak dibubris. Datang satu lagi laginya dibubris, datang Habib ini yang tergesa-gesa. Habib bukan Habib yang di negeri kita Habib itu ya, ini Habib dan orang Habib. Datang tergesa-gesa kemudian mengajak, bukannya dengar ajakannya malahan dirajam. Ada dalam sebuah kisah diinjek-injek sampai keluar segalanya, sampai meninggal. Ada yang mintakan tidak meninggal langsung ke surga. Ini, jadi ini kan bicara masa lalu dan masa yang akan datang. Ini kan di surga mendatang. Nih, dia menyesalkan. Kasihan banget, kasihanilah dia mungkinnya. Kaum kaumku -kau kok nggak mau beriman. Padahal aku sudah enak di surga. Ini menurut si Habib ini kan. Di mana Gofaroli Robi wajah minal mukromini dengan sebab Tuhanku memberi ampun kepadaku. Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, Bima Gofaroli dengan apa sebab Gofaroli memberi ampun kepadaku, Robi Tuhanku wajah alami dan dia menjadikan aku minal Mukromi termasuk orang-orang yang dimuliakan. Iyalah masuk syurga, itu ya. Tapi kalau yang sekarang yang lemah diinjek injek kemudian tak polisinya meninggal, ya. ...Mahasiswanya meninggal, apa termasuk seperti ini? Tunggak mereka hanya menyampaikan aspirasi. Kok harus seperti itu. Mari kita berfikirkan kenapa negeri ini. Itu ya sedih loh. Coba dilihat-lihat berita-berita pemilihan ini, pemilihan itu ricu. Semua apa kita belum siap untuk menjadi negara yang demokrasi, memilih langsung. Nah ini itu bukan bukan urusan saya, ya. bukan ilmu saya. Nanti ada bagiannya pakar-pakar tentang uh, sejarah dan tentang uh, kepemerintahan. Kenapa dikaji ulang? Kerana setelah pemilihan ribut Setelah pemilihan ribut, kenapa? Tidak kata yang gak berangkat kemarin Baik, saya tidak berbicara politik Politik praktis tidak ada bagiannya masing-masing Ya, hanya saya sedih Kenapa kalau ada demo-demo Coba lihat Kampusnya dilempari, ya Allah Ya Rabbi, padahal itu ngebangun rumah yatim aja, Ngebangun rumah yatim 8 tahun baru begitu Ini, rumah apa? Kampusnya rusak, dilempari Komputernya dilempari Mobilnya dibakar apa harus seperti itu menyampaikan aspirasi Ya tolong Yang, yang ber, berkepenting ini ya Saya hanya bisa menyampaikan Baik <tuh> Ya silakan yang mau baca Oh ma'ayyala Renungan pagi ini kita harus berenung Karena tidak termasuk orang yang beriman Kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama Sesama kita Perut kita kenyang Ya sementara tetangga kelaparan Itu ya insya Allah, Kita berbagi dengan apa yang kita bisa Baik di 8, 0812 ya 0812 8287881. Nah, Dari yang masuk nih Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Silakan ya ke 0, 0812 8287881. Untuk besok pembacaan Al-Musahmun ratanya Al-Imran ya Surah Ali Imran ayat 132. Sekalian besok tanya jawab. Gitu, tanya, tanya jawab ada yang menanya tentang doa Kenapa sih doa saya tidak pernah didengar Nanti kita bahas dari al ya Saya tidak mau asbun Harus ada bukunya, harus ada kitabnya Biar referensinya jelas Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh baju merah ini saya bukan? Bukan Pak Oh bukan, ini kan Hathahilwan Siapa ini? Pak Patno Ya? Pak no, di Tepet Oh baik, silahkan taruh. Ayat ke 22 ya. Wamil ya lah. Iya silakan. Jadi ya, sebaiknya kalau ada waktu belajarnya datang ke pesantren nih. Sudah kenal huruf tapi maklumnya belum berani. Hmm, jadi negara jam gitulah. Kayak ketakutan banget kayak eh, tikus lihat kucing. Lepas saja pak, nggak usah takut ya. Salah Salahlah apa apa kita.